Індостан На півострові Індостан розташовані Індія та інші азійські країни. Із заходу його омиває Аравійське море, зі сходу – Бенгальська затока, а з півдня – Індійський океан. Три чверті Індостану займає Індія. Крім неї на Матрику є ще кілька країн – Пакистан, Бангладеш, Непал і Бутан. На півдні розташовані дві острівні держави – Шрі-Ланка і Мальдіви. Згори вниз. Північ регіону займають гірські ланцюги, включаючи Гімалаї, де розміщена найвища у світі гірська вершина – Еверест чи Джомолунгма – 8848 метрів. Більшу частину території Південної Індії займає плато під назвою Декан. З ним межують два гірських пасма південне і північне, оточені вузькими прибережними рівнинами. Вода і вітер. Найдовша річка регіону Інд 3180 км. Вона бере свій початок в Гімалаях, перетинає Пакистан, де її вода використовується місцевими селянами, річки Брахмапутра 2904 км і Ганг, 2700 км, зливаються на території Бангладеш і утворюючи найбільшу спіті річкову дельту, несуть свої води до Бенгальської затоки. Містечко Черрапунджі на півночі Бангладеш найдощовитіше на планеті. Середньорічний рівень опадів там досягає 12 тисяч мм на рік. Більша частина дощів припадає на період з червня по жовтень, коли з моря дмуть вологі мусони. Ці вітри не мають великого впливу на північний захід регіону – пусте лютар, розташовану вздовж Пакистану-Індійського кордону, де протягом року випадає не більше 250 мм опадів. Рослинний світ На північному заході регіону зовсім мало рослинності, окрім більш вологих гірських схилів, але переважна частина Індостану зайнята сільськогосподарськими угіддями та пасовищами. З цінних порід дерев у тропічних лісах ростуть залізне дерево, тик, палісандр. Крім того, майже скрізь зустрічається бамбук. Види тварин, що зникають. Деякі види слонів досі живуть у лісах півострова. Багатьох з них приручають і використовують на важких роботах. Безконтрольне вирубування лісів і хижацьке полювання призвели до того, що деякі тварини, включаючи азійського лева, гепарда і тигра, опинились на межі повного знищення. Нині ці тварини, зокрема й однорогий індійський носоріг, взяті під охорону держави. Тваринний світ Дикі свині, буйволи і мангусти поширені по всьому регіону. Кобра є найвідомішим представником світу рептилій. Серед птахів слід згадати майну, яка вміє копіювати людську мову. У гірських районах водяться чорні та бурі ведмеді. Рідко зустрічаються сніговий леопард, мархур чи гвинторогий козел, а також різні види диких овець та яків. Ріст населення за чисельністю населення, яке до 2000 року сягнуло за 1 мільярд, Індія стоїть на другому місці після Китаю. Пакистан з населенням в 132 мільйони займає шосте місце в світі, а Бангладеш, населення якого 125 мільйонів чоловік – восьме. Мови регіону. В Індії налічується 19 основних мов – і понад 1650 діалектів та говірок Дві основні мовні групи – це індоєвропейська, що включає в себе хінді, якою розмовляє більшість населення І дравіцька, до якої входить тамільська мова, найпоширеніша на півдні Крім того, в Індії поширена англійська мова Урду та бенгальська Державна мова Пакистану – урду але нею послуговуються майже 10% жителів країни. Решта розмовляє мовами своїх общин. Найчисельніші общини – Пенджабська, Синська, Пуштунська і Балуцька. Сільське життя Близько 60% жителів Індостану зайняті в сільському господарстві. Рис – основна сільськогосподарська культура в Індії, Бангладеш – та у Пакистані переважно вирощують пшеницю. Більшість селян змушена задовольнятися низьким рівнем життя. Своє скромне житло вони будують з глини та соломи. Поголів'я буйволів та корів в Індії більше, ніж у будь-якій іншій країні. Але індуїсти вважають цих тварин священними і не вживають у їжу. Важливу роль у житті селян відіграє рибальство. Розвиток промисловості Надра півострова багаті на запаси кам'яного вугілля, залізної руди та інших корисних копалин. Крім того, там зустрічаються нафтові родовища, а нафтопереробна промисловість важлива галузь національної економіки. Виробництво тканин високо розвинуте в Індії здавна уделі та бомбеї. Дедалі більшого значення набуває електронне машинобудування. Міське життя та освіта На півострові Індостан розташовано 6 міст з населенням понад 1 мільйон чоловік. Серед них 4 індійських міста – Бомбей, Калькутта, Делі, який складається із Старого Делі та сучасної столиці Індії – Нью-Делі, і Мадрас. Два інших це столиця Бангладеш, Дакка і Карачі в Пакистані. Шрі-Ланка має досить розвинуту систему освіти. Але в решті країн регіону мільйони людей не вміють ні читати, ні писати. Щоправда, індійська система освіти поступово вдосконалюється. Минуле з кінця 18 століття Індія, Пакистан і Бангладеш були величезною колонією під назвою Британська Індія. У 1947 році вона здобула незалежність, розділившись на дві частини – сучасні Індію і Пакистан. У 1971 році Східний Пакистан відділився і став незалежною державою Бангладеш. Шрі-Ланка здобула незалежність від Британії у 1948 році, а Мальдівські острови – у 1968 році. Спірні території Під час розділу колонії північний район Індії Кашмір не набув чіткого статусу. Таким чином, одна його частина розташована на території північно-східного Пакистану, а друга – на території індійських штатів Джамна та Кашмір. Нині між урядами Індії та Пакистану тривають безперервні суперечки. Кашмір повинен доійти до однієї з цих країн, чи набути статусу незалежної держави. Цифри і факти Індійці називають свою країну Бхарат за ім'ям її легендарного правителя. Назва Індія походить від слова Сіндху – річка. За територією Індія займає сьоме місце в світі, а її залізниці – найдовші в Азії. Ілюстрації. сільське господарство – основна складова економіка Шрі-Ланки. На величезних плантаціях використовуються різноманітні сорти чаю. Тадж-Махал поблизу міста Агра був споруджений між 1632 та 1653 роками. Це диво архітектури – усипальниця улюбленої дружини володаря Індії – Шах Джахана У Непалі народ Шерпа живе на південних схилах Гімалаїв Чудовий пейзажі Вид на Еверест приваблюють сюди чимало туристів Деревина використовується місцевими жителями і туристами для приготування їжі і для опалювання житла З 1950 року було вирубано понад третину всіх лісів Непалу Ганді Мохандас Ганді народився в Індії у 1869 році. З 1920-х років він боровся за незалежність Індії, але виключно мирними методами. Одержав титул Махатми, що означає «велика душа». У 1948 році Ганді загинув від рук найманого вбивці.